Tizennegyedik fejezet Egy este munka után Artúra a kerítés mellett járkált fel alá, amikor a tábor melletti úton egy sántikáló alakra lett figyelmes. Amikor közelebbért látta, hogy egy fiatal német katona az, aki az orosz frontról tért vissza. Nem lehetett több tizenhét évesnél. A bal lábfejét robbanás szakíthatta le a bokája fölött. A csonkot mocskos rongyok fették, ő maga pedig faágakból rögtönzött mankó segítségével bicegett. Csupán egy átlagos fiatal baka volt, aki rossz korba született. Artúr csak mélységes sajnálatot érzett iránta. Döbbenten figyelte, ahogy az őrök egy pillantásra sem méltatják bajtársukat. Most már egészen biztos volt benne, hogy a náci birodalom bukása Elkerülhetetlen. Hamarosan több katonát is látott elhaladni a tábor mellett, és a következő napokban újabbak követték őket. Sokuknak hiányzott valamelyik végtagja, némelyek megvakultak, és a társaik vezették őket. Alig vonszolták magukat. Látszott, egyetlen céljuk, hogy életben maradjanak, és valahogy hazajussanak Németországba. A krematóriumok 1944 karácsonya előtt teljes gőzzel üzemeltek. Mindent beterített a halál elviselhetetlen szaga. Charlie Cowardot Lamsdorf blitt tábori előjárója, Sheriff Fötörzsörmester visszahívta, miután a németek tudomást szereztek mesterkedéseiről. Saját biztonsága érdekében tessenbe helyezték át, és nem küldtek helyette mást. Nem mindenkinek tetszett, ahogy Coward előadta magát, és haverkodott a német tisztekkel, ezért az Auschwitz grófja gúnynév ragadt rá. A magamódján azonban megtette, amit lehetett, és kész volt a végsőkig kísérteni a szerencséjét. Miután 1940-ben Kalénál fogságba esett, Kétszer is sikerült megszöknie, azelőtt, hogy az első hadifogoly táborba megérkezett volna. Még hétszer dobantott. egyik alkalommal egy német tábori kórházban rejtőzött el. Kifigyelte a kísérleti FAU-1 rakétákat, és kódolt jelentéseket küldött Londonba. Ezekben mindenféle katonai szempontból hasznos információt közölt, Beszámolt a civilek, a rabok és a hadifoglyok munka körülményeiről a táborokban, valamint arról, hogy melyik országból körülbelül hány zsidót küldtek a gázba a németek. Tetteiért vaskereszttel tüntették ki. Kiváltságos helyzete miatt heti hat levelet is küldhetett, amelyeket Mr. William Orange-nek hunyt apjának címzett. A küldeményeket a felesége Florence kapta készhez, és beletelt néhány hónapba, mire rájött, hogy Coward az üzeneteket valójában a hadügyminisztériumnak szánta, és ennek megfelelően továbbította ezeket. A háború után a Nürnbergi perek során Kauert világossá tette, hogy a polgári vállalkozók nem menthetők fel az ausvici halálgyár működtetésében játszott szerepükért. Egyetlen művezetőt sem hallott tiltakozni zsidók elgázosítása ellen. Számukra ezek az emberi életek nem értek többet a férgekénél. Az egyikük még el is dicsekedett Cowardnek azzal, hogy egyszer, amikor zsidókat vittek a gázba, úgy összezsúfolva a vagomban, hogy leülni sem tudtak, nem akartak fáradni a leszállításukkal, inkább a gázcsövet vezették be a kocsiba. Bár brit alárendeltjeinek megoszlott a véleményük Coward erősségeit illetően, a zsidók nagyon hálásak voltak neki. Fát emlékére a világ igazai fasorban, a Jadvesenben, Nagy-Britannia polgárai közül 21 másik brit mellett ő kapta meg az izraeli békedíjat. Ahogy Németországtól egyre inkább elpártolt a szerencse, úgy lett az SS mind kegyetlenebb. Sok zsidó zsidórabot súlyos verésekkel kényszerítettek további munkára. A kápók viselkedése még gyomorforgató volt, élő bizonyítékául annak, hová sűjjethet az ember. Jutalmuk mindössze saját prics és plusz fejadag volt, de ezért képesek voltak hittársaikat vagy saját hazájuk fiait és leányait kínozni. Azért akadtak kivételek is. Az egyik kápó egy amerikai ügyvéd, a háború kitörésekor rokonlátogatóban járt Európában, és már nem tudott hazamenni. Artur összebarátkozott vele, miután néhány hónapon át megfigyelte, hogy kicsit másként viselkedik, mint a többiek. Az SS jelenlétében ez a kápói szidalmazta a rabokat, és fenyegetően hadonászott a botjával, de Artur látta, hogy vagy a földre csap vele, vagy az utolsó pillanatban visszafogja az ütés erejét. Ha az SS őrök nem figyelték, sosem ordítozott, és hagyta, hogy a brit fiúk ételt csempészenek a zsidó raboknak. Veszedelmes kötéltánc volt ez. Ha rajta kapják, a büntetése rosszabb lett volna a halálnál. Alacsony, tömzsikis ember volt, talán az egyetlen amerikai fogoly a táborban, de kiváló színészi teljesítményével elnyerte minden idők legértékesebb díját, a túlélést és a szabadságot. Az egyik utolsó brit hadifogoly, aki a táborba érkezett, Samersetből származott, és leginkább a Tolkien regényéből ismert, Sonkádi egyet gazdára emlékeztetett. Egyik este feldúltan rontott be a barakba azzal, hogy a gyárban torpedó rakétákat gyártatnak a foglyokkal, ami egyértelműen ellenkezik a Genfi egyezménnyel. A többiek azt hitték, hogy elmentek neki otthonról, de ő váltig állította, hogy látta, amint a torpedókat egy kis raktárépületbe pakolják az IG farm telepe mellett. Másnap a vállalat vezetői és néhány SS tiszt elkísérték, hogy nézze meg a kérdéses raktárt. A társai a legrosszabtól tartottak. A torpedókról aztán kiderült, hogy gázpalackok, és a fiúk nem tudták eldönteni, hogy a gazda ilyen fafejű, vagy épp nagyon is eszes, mert ezzel sikerült majdnem egy egész munkanapot elbliccelnie. Az utóbbira szavaztak kevesebben. Hamarosan lehullott az első hó, és egyre több sebesült német katona ván el a tábor melletti úton. A Wehrmacht őrök mind jobban elcsüggettek, és már alig-alig felügyelték a foglyok munkáját. Egyre nehezebb volt élelemhez jutni. Artúr addigra a háború előtti több mint 60 kg-os súlyáról 40 fogyott. Tovább rontott a helyzeten, hogy már a vörös keresztől sem érkeztek csomagok. Naponta összesen egy merőkanál levest kaptak, és egyre kisebb darabka fekete kenyeret. Ebéd után már semmi sem jutott, legfeljebb néha egy bögre pótkávé. Artur már kétszer olvasta a bibliáját, borítótól borítóig, és harmadszor is neki fogott. A társai gyakran gúnyolták kitartó hite miatt. Akik jól ismerték, békén hagyták, amikor a Szentírás lapozgatta, de voltak, akik kötekedni kezdtek vele. Hát most hol van az Istened? Kiáltottak oda neki, de ő elengedte a füle mellett. Tudta, hogy egyedül a hitének köszönhetően bírta ki az elmúlt éveket. Hitte, hogy Isten minden pillanatban ott volt mellette. Ugyanazok a társai, akik most Isten létezését kérték számon rajta, az óvóhely lebombázása után összekulcsolt kézzel adtak hálát megmenekülésükért. Mivel a hadifoglyok altábora a zsidó résztől kicsit messzebb helyezkedett el, csak akkor hallották a távolból a befutó transportokhoz kivezényelt kis zenekar muzsikáját, ha feléjük fújt a szél. Egyik este nagy felfordulás hangjai ütötték meg a fülüket. Kisereglettek a barakból, hogy megnézzék, mi történt. Odakint egy érkező vonatnak hamarabb meg kellett állnia, mivel a főkapu előtti pályaszakasz megrongálódott. A kerítés túloldalán mint egy ezer ember gyalogolt, nők, gyerekek és idős férfiak. A gyerekek játszottak és énekeltek. Az édesanyák mosolyt erőltettek az arcukra, hogy meg ne őket. Amint a csoport elhaladt, a brit fiúk némán visszatértek a barakba. Tudták, mi vár ezekre az ártatlanokra. Egy lengyel reggel megerősítette, hogy az éjjel mindegyiküket elgázosították, a gyerekeket is. Új évkor elterjedt a híre, hogy az orosz csapatok már nincsenek messze. A fiúk úgy néztek a távolba a drótkerítés mellett futó út mentén, mintha arra számítanának, hogy bármelyik pillanatban megjelenhetnek az orosz katonák. Az SS őrök eszement őrültekként szaladgáltak. A hadifoglyok igyekeztek távol maradni tőlük. A felszabadulás előtti hetek feszültségét tovább növelte, hogy az orosz fogolytábor mongol származású lakói állítólag kannibalizmusra vetemettek. Hamarosan megérkeztek a szovjet légierő gépei, és több mint egy órán át gyilkos repeszbombákkal szólták meg a tábor területét. A repeszek talajszintől fejmagasságig groncsoltak, és mindenkit megöltek, aki az útjukba került. A bombázók három napon át folyamatosan támadtak, az éhező foglyok pedig órákon át a fagyos óvóhelyeken kuporogtak. Aztán jött a hír, hogy Krakót elfoglalták, ami azt jelentette, hogy már egészen közel járnak. Ezt követte a rém hír, hogy az SS lerombolja a tábort és megöl minden foglyot. Mindenki megkönnyebbülésére január 15-én a zsidó rabok egy részét kiterelték a táborból, és nyugat felé indultak velük. Ez arra utalt, hogy a németek mégsem végeznek ki minden túlélőt, mielőtt elhagyják a halágyárat. A távozó zsidók olyan gyengék voltak, hogy legfeljebb két-három kilométer gyaloglás lehetett kinézni belőlük, ráadásul az egész éjszakát kint töltik a mínusz Celsius fokban. Artur úgy vélte nem sokan, vagy talán senki sem éri meg közülük a reggelt. A hátra maradók nem voltak meggyőződve róla, hogy rájuk nem golyó vagy robbantás vár -e. Egy reggel Mária, a lány, akivel közelebbi kapcsolatba került, Artúrt kereste. Egy ukrán barátnőjével jött, és intettek, hogy kövesse őket a keleti oldalra. Annyi már bizonyos volt, hogy aznap nem kell dolgozniuk, így Artúr velük tartott. Beléptek egy épületbe, amelyben még sosem járt, és felmentek az emeletre. Ott Mária a szája elétett újjal jelezte, hogy maradjanak csöndben, és óvatosan kilestek az ablakon. Odalent az SS őrök egy csoport zsidórabot ütlegeltek ordítozva, akiknek halott társaik testét kellett egy hatalmas mágjára rakniuk. A mágia helyét kimélyítették, hogy az égetésre váró halottakat és tárgyakat könnyebb legyen bedobálni. Egyszer csak Artúr elszörnyedve vette észre, hogy kisgyerekeket terelnek az udvarra. Forgó gyomorral figyelte, ahogy az őrök élve belerúgdossák őket a tűzbe. A sikolyaik hallatán nem bírta tovább a borzalmas jelenetet. Elfordult az ablaktól, a szíve szinte kiugrott a melkasából. Azt hitte, két év alatt már látott minden aljasságot, amit ember elkövetni képes, de most egész testében reszketni kezdett. Auschwitz fennállásának utolsó óráiban is olyan fokra emelte a gonosságot, amilyet Artur sem elképzelni, sem felfogni nem tudott. Visszatámolygott a barakjába, az agya lázasan zakatolt, a gyermekek sikoltozása még mindig a fülében csengett. Órákon át meg sem tudott szólalni, és évekbe telt, mire beszélni tudott arról, amit akkor látott. Mária kockával többé sajnos nem találkozott. Azokban a zűrzavaros időkben nehezen lehetett az emberek nyomára bukkanni, és Artúr sosem tudta meg, Mária túlélte -e egyáltalán a háborút. Sokszor eszébe jutott a lány az évek során. Őszintén kedvelte, és érdekelte volna, hogy átvészelte -e a haláltábor végnapjaiban kibontakozó őrületet. Nem sikerült kiderítenie. Két krematórium felrobbant, miközben a távolból már odahallatszott az orosz tüzérség fegyver ropogása. A táborban mindenütt mágják égtek, amelyeken a pusztítás bizonyítékait, köztük a dokumentumok nagy részét igyekeztek megsemmisíteni. Veszélyes napok voltak ezek, mert az SS eszeveszed gyilkolásba kezdett. A brit hadifoglyok próbálták elkerülni őket, és folyamatosan figyelték a mozgásukat A civil munkások és vezetők többsége már felszívódott A mérsékelte Wehrmacht őrökön pedig Az orosz gyalogság közelettével egyre inkább úrrá lett a nyugtalanság Azon az éjszakán szinte elviselhetetlen volt a feszültség A foglyok tudták, hogy hamarosan talán véget ér a borzalom Amelyben közel két év óta élnek de fogalmuk sem volt, mi vár rájuk. Úgy érezték, bármelyik pillanatban megölhetik őket. Az éjszaka közepén megszólaltak a légvédelmi szirénák, ők pedig rohantak az óvóhelyre. Sokan értékes, személyes tárgyakat hagytak a barakban, de többé nem mehettek, visszaértük. Az orosz légierő három napon át folyamatosan bombázta a tábort. Volt, hogy egy-egy támadás akár egy óráig is eltartott, és előfordult, hogy csak tíz perc telt el két bombázás között. A kisfekete gyászoló szerelme, Natasha ekkor vesztette életét. Azok, akik két támadás között kimerték dugni az orrukat az óvóhelyről, jelentették a többieknek, hogy minden barak megsemmisült. Ez már kétségtelenül a végső támadás előkészítő csapása volt.